Hei, olen Ari Haaranen, Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitokselta kansanterveystieteen yksiköstä. Toimin siellä suunnittelijana. Tällä kertaa aiheenani on laatukriteerit verkkoupeituksessa. Tarkoituksenani on tarkastella laatukriteerien käyttöä ja verkko verkkoopetuksen tueksi. Esimerkkinä käytän kansanterveystieteen yksikössä toteutettua verkkoopetuksen laatukriteereitä. Jokaisella meistä on jonkinlainen näkemys laadukkaasta opetuksesta, siitä, mitä hyvä opetus on. Yksiselitteisten määritelmien antaminen on kuitenkin paljon vaikeampaa. Näkemyksemme takana voi olla oppimisteoriat, hyväksi havaitut oppimistyylit tai oppimistrategiat, joita käytämme. Opetuksen ja etenkin verkko laadun määrittelemisessä on kuitenkin tärkeää löytää Yhteinen ymmärrys siitä, mitä on laadukas opetus. Kuopion yliopiston kansanterveystieteen yksikössä aloitettiin laatukriteereiden laatiminen noin reilu vuosi sitten. Yksikön verkko-opetus oli kehittynyt viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti. 90-luvun lopussa meillä oli ainoastaan muutama toimiva verkkoopintojakso opintojakso 2007 vuoden lopussa meillä oli lähemmäs 100 toimivaa verkko-opintojaksoa Moodlessa. Seuraava luonnollinen tarkastelu siirtyi opetuksen laatuun ja opintojaksojen laatuun. Toinen merkittävä taustatekijä on Kuopion yliopistossa yleisesti tehty laatutyö 2000-luvulla, joka on vaikuttanut yksiköiden ja laitosten laatuajatteluun myös opetuksessa. Kolmas tärkeä seikka on halu kehittää omaa opetusta laadukkaaksi palautteiden perusteella, mutta myös jo suunnitellessa uusia verkkokursseja. Neljäs merkittävä on ollut niin sanottu VOPLA-hanke, joka on virtuaaliyliopiston Helsingin yliopiston ja Kopion yliopiston yhteistyöhanke, joka päättyy viime syksynä. Tässä hankkeessa, vaikka yksikkönä emme ole olleet mukana, niin on toteutettu paljon hyviä, hyviä dokumentteja verkko ja verkko laadusta. Muun muassa verkko laatukäsikirja. Vopla-hanke on myös järjestänyt verkko yliopistojen opettajille, muun muassa opettaja verkko laadun kehittäjänä verkkokurssi. Itsekin tämän kurssin kävin viime syksynä ja sain, sain siitä sytykkeen lähteä kehittämään eteenpäin yksikössä aloitettua verkko-opetuksen laatukriteerien kehittämistyötä. Ja tämä kriteerien kehittämistyö niin oli ajatuksena niin myös tässä opintojaksolla. Tämä hyvä ja tärkeä vopla hankkeen materiaali on nähtävissä Vopla-hankkeen sivuilla www.vopla.fi, josta löytyy muun muassa tämä verkko-opetuksen laatukäsikirja. Suosittelen kaikille lämpimästi. Kun haluamme lähteä kehittämään verkko-opetuksen tai opetuksen laatukriteereitä, tärkeintä on tietysti ensin pyrkiä määrittelemään, mitä on laadukas opetus. Se, siihen määritelmään liittyvät myös pitkälti se, että mitä, mitä halutaan tästä laadukkaasta opetuksesta mitata. McGori on vuonna 2003 antanut joitakin. Viitteitä siitä, mitä verkko-opetuksessa tulisi mitata opiskelijalähtöisestä näkökulmasta. Näitä indikaattoreita ovat muun mm. muassa joustavuus, kuinka hyvin opintojakso joustaa opiskelijan opiskelumahdollisuuksia, responsiivisuus, kuinka paljon palautetta opiskelija saa opintojakson aikana, Opiskelijan tukeminen, opiskelijan oppiminen, opiskelijan osallistuminen tähän oppimiseen ja oppimisprosessiin, teknologian käytettävyys ja tekninen tuki. Tämä on olennainen asia verkko Opiskelijoiden tulee saada teknistä tukea erinäköisissä teknisissä ongelmissa, joita opintojaksojen aikana voi esiintyä. Ja viimeisenä opiskelijan tyytyväisyys sitä kokonaisuudesta, mitä opiskelija on oppinut. Ja ylipäätään opiskelijoiden tyytyväisyys opintojaksoon ja omaan oppimiseen. Näitä erilaisia laadukkaan opetuksen mittaamista määrittäviä indikaattoreita on määritelty toki paljon muitakin, mutta otin tässä nyt vain esille tämmöiset opiskelijalähtöiset sitä näkökulmasta tehdyt indikaattorit. No, sitten mennään seuraavaksi itse asian, eli laatukriteereihin. Laatukriteereäkin on määritelty monella eri tavalla, ja tähän nyt olen valinnut kolme erilaista määritelmää. Ensimmäiseksi niin laatukriteeri on määritelty laadun määrittämisen perustaaksi valituksi ominaisuudeksi. Eli se on niitä ominaisuuksia, mitä äskettäin mietitte siitä, mitä on tai pohditte siitä, mitä on laadukas opetus. Sitä on myös määritelty kuvaukseksi toiminnon olennaisista ominaisuuksista, eli niistä ominais opetuksen ominaispiirteistä, jotka tekevät opetuksesta laadukkaan. Laatukriteeri voi myös olla rakenteeseen, toimintaan tai lopputulokseen liittyviä tekijöitä. Näitä rakenteeseen liittyviä tekijöitä voisi olla esimerkiksi verkko antavan henkilöstön määrä tai verkko määrä henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetustaitotaso tai ylipäätänsä käytössä olevat tilat ja laitteet. Toimintaan liittyviä kriteereitä voi olla käytetyt opetusmenetelmät, opiskelijoiden taso, opiskelijoiden lähtötaso, opetus- ja oppimisprosessit, opetusmateriaali, opintojakson asotetut tavoitteet ja ylipäätään oppiminen. Lopputulokseen liittyviä kriteereitä voi olla oppimistulokset, opintojakson tavoitteiden saavuttaminen, opintojakson läpäisy. Laatukriteereistä on myös esitetty, että ne tulisi olla hyvin, hyvinkin kattavat. Se kattaa sen opetuksen tai oppimisen toteutumisen ja siihen liittyviä vaikutuksia mutta myös, että se kattaisi mahdollisimman monien eri osallistujien näkökulman, niin opiskelijan, opettajan kuin organisaationkin näkökulman. Seuraavaksi kerron teille, kuinka tämä laatukriteereiden kehittämisprosessi on edennyt kansanterveystieteen yksikössä. Aluksi perehdyttiin laatumateriaaliin monipuolisesti. Tähän liittyen myös käviin tämän VOPLA-hankkeen laatu. Kurssi, jossa sai hyvät perusteet laatukriteerien tekemiselle. Samanaikaisesti tämän prosessin kanssa olemme yksikössä päivittäneet meidän opetuksen laatukäsikirjaa, joten se tuki tätä laatukriteerien kehittämisprosessia oikein hyvin. Ennen kuin mitään kriteereitä voidaan opetuksesta tehdä, niin Ensiksi tämä yksikössä olla yhteinen näkemys siitä, mitä on laadukas opetus ja laadukas verkko-opetus. Yksikössä käytiin henkilökunnan ja myös opiskelijoiden kanssa keskusteluja siitä, mikä heidän näkemys on laadukkaasta opetuksesta, laadukkaasta verkko-opetuksesta. Henkilökunnan näkemyksen mukaan laadukas opetus perustuu monitieteeseen tutkimustietoon ja kansainvälisyyteen. Edellytyksenä on opettajien vahva substanssi ja pedagoginen osaaminen. Opetuksessa nähdään keskeisenä yhtenäinen juoni ja suunnitellut kokonaisuudet, joita tukevat tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät. Opiskelijoiden näkökulmasta laadukas opetus pohjautuu uuteen tutkittuun tietoon. Se on myös opiskelijoita huomioivaa ja opiskelijalähtöistä. Opintojaksot ovat suunniteltuja kokonaisuuksia sekä oppimismenetelmät ovat joustavia ja opiskelijoita tukevia. Yksikössä mietittiin myös, mitkä ovat ne arvot ja periaatteet, joihin opetuksemme nojautuu. Niistä kerron hieman tarkemmin hetken kuluttua. Ennen verkko-opetuksen laatukriteerien tekemistä yksikössä tarkasteltiin, mikä on verkko-opetuksen toteutuksen nykytilanne. Mitkä ovat ne meidän vahvuudet, mitkä ovat ne heikkoudet, mitä meillä verkkoopetuksessa on. Sitten yksikössä mietittiin myös, mitä on ylipäätään opetuksen laatu ja mitä sitä tulisi mitata. Ennen laatukriteerien tekemistä pohdittiin myös, että mikä näiden laatukriteerien tehtävä tulee olemaan. Siinä ennen kuin ruvettiin tekemään näitä kriteereitä, niin päätettiin, että kriteerien tehtävänä on tukea yksikön laadukkaan verkkopetuksen toteuttamista, mutta myös sen arvioimista yksikössä. Laatukriteerien tulisi myös huomioida eri näkökulmat, opiskelija, opettajien näkökulman, mutta myös niin kuin yksikön näkökulman yleisellä tasolla. Kriteereien tulisi olla myös helppokäyttöisiä, niiden tulisi mitata olennaisia asioita. Eräs merkittävä asia on myös laatukriteerien käyttöperiaatteiden laatiminen. Kuka kerää, mitä kerää, milloin kerää, mitä tietoa kerätään, mistä kerätään, mistä kaikesta tämä kokonaisuus koostuu. Arvot ja periaatteet ovat kaiken toiminnan lähtökohtana ja niin ne ovat myös tämän opetuksen laadun taustalla. Yksikössä määriteltiin muutamat keskeiset periaatteet, joille katsoimme opetuksemme perustuvan. Näitä olivat opiskelijalähtöisyys tarkoituksenmukaisuus, yhteisöllisyys ja tutkimuslähtöinen opetus. Opiskelijalähtöisyydellä ymmärrettiin, että verkko lisää opiskelijoiden opintojen valinnan mahdollisuutta ja opiskelun joustavuutta. verkko tuetaan opiskelijoiden oppimista heidän omista tarpeistaan lähtien. verkko käytetään myös opiskelijoita tukevia ja aktivoivia ohjaus- ja opetusmenetelmiä verkko oleva oppimateriaali on selkeää ja kaikkien saatavilla. Tarkoituksen mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että verkko käyttö on opintojaksoilla perusteltua ja tuo lisäarvoa opetukseen. verkko ei käytetä sen itsensä vuoksi, vaan sillä tulee aina olla joku lisäarvo annettava opetukseen. Se voi olla esimerkiksi oppimisen joustavuus. Yhteisöllisyydessä nähtiin, että verkko yhteisöllinen ote parantaa oppimisen laatua. Ja verkko tämä välittyy opettajan läsnäolona opintojaksolla verkkooppimisympäristössä, opettajan ja opiskelijan sekä opiskelijoiden välisenä oma-aloitteisena vuorovaikutuksena ja sitoutumisena opintojakson yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Neljäs periaate, tutkimuslähtöinen opetus. Niin se nähtiin, että verkko sisällöt ja kaikki pedagogiset ratkaisut niin perustuvat tutkittuun tietoon. Yliopistoopetus on tutkimuksen perustuvaa opetusta, joten nähtiin, että verkko ei voi olla irrallinen tästä lähtökohdasta. Laatukriteerien kehittäminen kansanterveystieteen yksikössä eteni kuitenkin melko jouhevasti, vaikka siinä käytettiin noin yhden lukuvuoden verran aikaa. Loppujen lopuksi... Niin Teimme viisi laatukriteereitä, joissa oli 34 indikaattoria. Näitä on loppujen lopuksi melko paljon, mutta näitä kaikki ei ole tarkoituksenmukaista käyttää yhdellä kerralla, vaan näistä voidaan aina valita tilanteeseen sopiva määrä kriteereitä ja indikaattoreita. Keskeiseksi kriteereiksi muodostui opiskelijan oppiminen, opintojakson toteutus, opintojakson sisältö, yhteisöllisyys ja resurssit. Esimerkiksi opiskelijan oppimista kuvaavia indikaattoreita olivat opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla, opiskelijan ymmärryksen lisääntyminen opintojaksolla, opintojakson tavoitteet, oppimistavoitteet, oppimistehtävien laatu, opiskelijan ajankäyttö, kuormittavuus opintojaksolla, ylipäätään opintojakson suorittaneet, mitä on opiskellut oppimisen laatu sekä akateemisten kompetenssien kehittyminen. Vastaavasti opintojakson toteutus oli jaettu vielä muutamaan alajaotteluun, jossa oli keskeisenä ohjaus, opiskelijoiden motivointi ja aktivointi, käytetyt opetusmenetelmät, oppimateriaalit ja sekä arviointi. Opintojakson sisältöä määrittäviä indikaattoreina käytettiin muun mm. muassa tutkimustiedon hyödyntämistä opintojaksolla, sisällön vastaaminen opintojakson oppimisen tavoitteisiin, opiskelijoiden odotuksiin vastaaminen, aiemmin opitun hyödyntäminen, sekä opintojakson hyödyllisyys opiskelijoiden näkökulmasta. Yhteisöllisyyttä määrittäviä indikaattoreita olivat muun mm. muassa opiskelijatoverit oppimisen edistäjänä, opiskeluilmapiiri, oppimateriaalin tuottaminen yhdessä. Resursseja määrittäviä indikaattoreita olivat yksikön opettajien osaaminen, kuinka hyvin he hallitsevat sisällön, opetettavan sisällön, minkälaiset ovat opettajien pedagogiset taidot, entä tekniset taidot, Verkkokurssien ylläpitämisessä. Keskeistä on myös opiskelijoiden osaaminen, käytettävissä olevat laitteet ja tilat sekä opettajien käyttämä työaika verkko -opetukseen. Näiden edellä mainittujen indikaattoreiden mittaamisessa käytettiin jo olemassa olevia mittareita ja arviointimenetelmiä. Näitä olivat muun muassa Kuopion yliopistossa käytössä oleva, olevat kyselyt, muun muassa pasi joka on kehitetty keräämään opintojaksolta palautetta. pasi valittiin sellaiset kysymyspatteristot, jotka soveltuvat hyvin verkko-opetuksen arviointiin. Muina mittareina ja arviointimenetelmänä käytetään tilastoja, raportointi- ja seurantatyökaluja, muun muassa AARON, jolla voidaan Määritellään opintojakson kuormittavuutta, mutta myös niin kuin Moodlessa on käytössä monia erilaisia raportointi- ja seurantatyökaluja, joita voi hyödyntää. Lisäksi käytettiin myös kopion yliopiston oppimiskeskuksella kehitettyjä akateemisten kompetenssien arviointia. Myös erilaiset arviointimatriiset, oppimistuotokset ja itsearvioinnit on, on keskeisessä osassa. Yksikön se on kehitetty joitakin omia matresia, muun muassa essearviointia ja oppimispäiväkirjojen arviointi, jotka on sitten kaikkien käytettävissä. Myös opiskelijoiden omia kirjallisia oppimistuotoksia, kuten esseitä ja oppimispäiväkirjoja, voi hyvin käyttää laatukriteereiden arviointimenetelminä. Ja myös omia arviointia, itsearviointia, laitoksen henkilökunnan arviointia ja myös vertaisarvioinnit ovat mahdollisia. Koska indikaattoreita oli näin paljon ja tarkoituksena oli, että opettaja voi arvioida esimerkiksi oman opetuksensa laatua pasi käyttäen ja tässä on tietyt rajoitukset, koska PASIssa ei ole kuin maksimissaan 15 kysymystä, mitä voi käyttää. Meillä kuitenkin oli, oli näitä indikaattoreita 34, niin verkko opettaja voi arvioidessaan verkko-opetuksen laatua, niin valita näistä laadituista kriteereistä haluamansa indikaattorit. Ihan sen mukaan, mistä osa-alueesta opettaja haluaa saada tietoa. Laatukriteereiden loppuun laadittiin myös käyttöperiaatteet, joissa määriteltiin, milloin haluttu tulos kerätään, kuka kerää ja mikä on mittarin tietolähde sekä se, kenelle tulokset asiasta raportoidaan. Laitan nämä meidän laatimamme kriteerit, indikaattorit ja arviointimenetelmät niin liitänne teille www-linkin kautta. Laatukriteerien kehittämistyö saatiin päätökseen viime kevään lopulla ja ää, käytäntöön niitä ei ole vielä kovin paljon keretty yksikössä laittaa. Kuitenkin jo nyt niitä on hyödynnetty uusien verkko-opetusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Niiden pohjalta on lähdetty kehittämään verkkoopetusta opetusta ja suunnattuneet Valitsemme me periaatteiden mukaisiksi. Tarkoituksenamme on myös arvioida kaikki olemassa olevamme verkko-opetus näiden laadittujen kriteerien valossa, jotta näemme, miten laadukasta meidän verkkoopetuksemme on. Kuitenkin paljon työtä on vielä tehtävä ja toisaalta myös kriteerit ja indikaattorit eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa. Suurimpina haasteena näen tietysti, että miten me saadaan jalkautettua käytäntöön nämä indikaattorit, kuinka hyvin opetushenkilökunta lähtee näitä käyttämään sekä verkkoopetusta suunniteltaessa että jo olemassa olevien kurssien arvioinnissa. Toisaalta tämä antaa selkeät kriteerit, esimerkiksi laadittaessa opiskelijoille palautekyselyä, niin tästä saa suoraan helposti kysymykset, joilla voi mitata omaan verkko ja oppimisympäristön laatua. Yhtenä isona haasteena on myös tämä olemassa olevien verkko arviointi, koska meillä näitä opintojaksoja on jo noin lähes 100 Moodle-oppimisympäristössä ja koko ajan rakennetaan lisää opetusta moodle verkko ulkopuolelle. Miten nämä arviointikriteerit toimii esimerkiksi avoimissa oppimisympäristöissä? Sitä on vielä vaikea tässä vaiheessa sanoa. Tähän liittyy myös tämä viimeinen kohta, niin verkko verkkoopetuksen moninaistuminen ja muuntuminen. Yhä enemmän aletaan verkkoopetuksessakin siirtyä suljettujen oppimisympäristöjen, kuten muuten, ulkopuolelle. ja Oppiminen alkaa tapahtua enemmän avoimissa oppimisympäristöissä. Se, miten nopeasti tämä muutos tapahtuu, niin vaikea sanoa, mutta viime vuosina tämä on lähtenyt menemään hyvin voimakkaasti eteenpäin. Kaiken kaikkiaan näin, että verkko-opetuksen laatukriteereiden luominen yksikkön on ollut tärkeä tehtävä. Se on tuonut verkko yhä enemmän esille. Meidän opetushenkilöstö on hyvin tietoinen meidän kriteereistä ja toisaalta me voimme aina keskustella ja kriittisesti arvioida omia opintojaksoamme ja niiden laadukkuutta. Toivon, että laatimamme kriteerit auttavat meitä Pitämään laadukkaita verkko-opintojaksoja myös tulevaisuudessa ja takaamaan siten niiden opetuksellisen, mutta myös oppimisen laadun. Kiitos kaikille mielenkiinnosta.